Sallallahu alaihi wa sallam Muhammedi dhe nde alih dhe ashabe. Këna t'i ndjeka hom bihsan ilaa yom al-din. Allahu namaluh falenderojm vetëm për ç'i ndihmën e fontë kargon. Sallallahu dolë lutjet e Allahu qofë mbi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe familjen e tij shokët. Për të zotë të ç'i ndjekin këtu rrugë drejt lindjes në fund të kësaj bote. Për ndër vazhder në takimin e fundit më ndalur tek rëndësia e beteja së në bederë. Pas që kemi sëqeruar të se shvilluar kë betejë dhe me farqëllimësh që dalë për Për Gëmëri s.a.s. nga medinëja dhe pasajsi sitoata ndryshojë dhe u shëndrua në një konfliktë dhe luftë cila ndëmërtejët irtër të të të jetër rëndësishme dhe latë gjurën pashlyshme në historinë njërzimitë. Dhe në këtë të kësaj beteje, si kërë që të impërmandurë, janë zhvilluar dhe ka ndodhër në gjarje të rëndësishme, për të sërër është mirë me marë më simëni. Analiza dhe zëvërthimi i kësaj beteje, pa dushim se kërkën me te përsin një takim dhe shumë pika me i përmënd, mirë po aë ndua që të përmëndër është ato bazët e përfitimeve. Bazët e përfitimeve të nga kër betej nuk e linë anë shumë pika të tira që mund të darin nga ka kjo ngjarje. E para që marrim mësim nga kjo të ndryshuar është se në kat bete çartas është kuptuar që ka thënë Zot Levola asan takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa san tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ndosht që të mos përcëni diçka, ndosht ju mos ta në dëshërën një gjithë saktuar dërsa aja tjetë e dëbëshë për juve edhe ndodhë që ju ta dënjë një san i përja tjetë e dëbëshë për juve Wallahu ja alam wa anturna ta alamun Wallahu e dhene ju nuk e dhene përndaj përgaj mërëtum në ashab dhene këtë ekspedit në lidhe me karavanin, jo për të liftuar dhe Allah jalla uala tha wa i dhja i dhukumullahu i hda ta i fateni anna halakum Nukër Allah ju prëndojë se njëre për i dy palët dhe të të të jua ju ja. Dhe të të të të ose karavani, ose në qënë se balahbëqoni, këndë me fitu. Vë të vë dhë dhë në gëjre dhe të shëhu këti të kunu lekum. Dëse so, ju e pëllqenit që aje pa, pa vështërësitë të për juve, ju lufta. Dhe në qabëtë e pëllqen që e jë që zotë u apërëndojë të jetë endelitën me karavani në me lufta. Nukër Allah ju e lehojën e b Jo pas çaktu frikas, por shkak që nuk kishim dalë përgatitur për këtë çështje. Dhe Zot xhelaluha bëri që do të pikësohej ata, rali nuk e pëlqyen, mirë po dolte ishte hajër, dolte të dobi. Prandaj, asha Allah e ka caktuar, doja që të ndodmë Lena xhelaluha, por duhem se ajo është më e mirë, ajo është më e duhshme. Edhe pse do të thoshta fillim rrobi nuk nuk mund të pajtohet me ta ose ta dëshiron atë teatër sigurisht as tash Allahu tha ju e dëshh atjetër e Allah e dëshikës dhe u bhashë sikur se dëshish zotëj lewala dhe u po më të bësh në friuga dhe më fohashu përuga. Do të pëdobive të dëroz nga ngjarja ndadr është lidhja e fuqishme mes mes të rrotë. Po e vërtetës që numerikisht ishin pak dhe kishin përgatitje minimale, shumë modeste në raport me kundërstarin mir po radhet e ashabe te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam zamratuike shum te lidhur me veta ve dhe allah xhuelahu ala lidh me ktha huwa alladhi ayyadaka binasrihi وبالمؤمنين والاف بين قلوبهم ولو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينهم ولكن الله الف بين قلوبهم oh allah xhuelahu ala thane quran ay usti celhu huwa alladhi ayyadaka binasrihi aje është i të përkraho me ndihimin e ti vabili mu'minin dhe me besimtarët vabili me qëllubim dhe zote qëllë lewala lidhë mes zamërë të tyra vëllë e në faktë më fil ardhë gjemian dhe po të këshë shpenzuhti keqa kanë tokë shkëshë po të me lidhë me zveti në veti, të njerëtë nuk më në mund lidhë me zveti lidhë të sinqerë të të të të të vërtetë bë bazë në interesit material Lësaj kalan, aji tretët, kalan interesi, kalan lidhja, kalan përfitimi, kalan dashurinja. Po, aja lidh që Zotë Gjelloraj kësht të lidh, ashab me të lidh pësashme, që Allah thëtë, aja nuk mund të paguët. Së komunësia të lidh me eblej, apësutishtështë, ma djadën edhe në qëse shpenzën tërë që akonë dë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Dhe me kat lidhet ka përkrah tyu Muhammed, vetë ka ndihmuar, është Allahu xhallahu ala. Përveç e jetë lidhur me zojtë, të kishin një një një një një dashuri dhe respektin ushtojtë që Zoti xhallahu ala për hir të sa i mëshiroj, me përkrahin ndihmoi. Prandaj, domthonë, rronsat shumë të asaj që përkrahën undihuan, i dhan përparësi. Domthonë, në të kuptim ë u vati lor, dhe Asli për para për të arrujt shokën të të tërë në kësëmërat. Rajë sakritit e shabën në betër dëshmonin për një dëshurit dhe respekt, me të verëtet, më të bërëtet, më bërëtet, dhe që mund të marrëm shambur të manën të amë. Onda i, Allah Gjallawala në një rast të tërë, pikrën surë e len falë. Në këtë surë që zbriti dhe përmendi shumë uh, aspektet të luqën në betër, që farëtë Allah Gjallawala A më nëzëhu, më shpëndonënën, më përqëani, pëtëfshëllënënënë në të dështëtonë. O të dhebëri hukumë. Dhe pas taj, do për të poplon, ju del era. Ndëmonës bëni të pavlerë, absolutishtë. Bëni të pavlerë, bëni të parënëseshëm, bëni të pandikim. Ndëj, me një jetë të, zotët në imoj ty me vesimtarët duke lid me zvetëtën. Në këtaj në thë, mësu për qani nga se humni. Ndaj të nëverodër bedrë njërë me kuptu se për këndërë, se kërse këmë të cikë, nëmrujë të vëgulë, pregatitë më dheste, zhoti Gjellarët Bërëq që të nëndimu. Pëse? Nga se këta ishën të lidrë me zemra, ndërësë kërëish ishën të lidrë për në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të n Një dhë një se pegamberi së sëllë, kërë mëri veshë se karavani kështë ikurë dhe tashmë një ushtri nga meke ishte një sërë në citë të medinës, nuk mëri vendimë vetë për të dalë në betejë, nga se realisht, realisht nuk u këshëtë në qëka kelimi, në të rejmu ka thonë ashabë po për dalë në për karavaninë dhe kur i kanë zgjidhur njerëzit për diçka tjetër, nuk dëshon të peygamenë sa u thash me me autoritetin e ti me i bën një projekt tjetër. Edhe pse këtë e kishë të mundshme. Mirë, po kemi dalë për këtë çështje që nuk ndodhi. Ta çfaruam armëngjja? Po vazdojmë apo po kthehemi aty? I mbledh sikurse kemi cik, domthon ensaru dhe muhajiratu, dhe siç e përgjojë Abubekrit, ta përgjojë Omerit dhe Miqdadit ata tre ashabët çfarë kanë? Anja Rasullullah, het i masti, don e preferuan që dalin në betejë. Mirëpërgjysmë më dëshuan të dëgju, më dëgjojnë mendimin e kujt ansorra dhe tha: "Ashiru ilayya ayuha an-nas, fal-yuyaz". Ata rrugës sadi për mua dhe tha: "Për dërgurin e Allahut, sapo kuptoj, ne pora këçivem. Na ensab në atë me fol. Ata rathë thonë: "Mastura, has me lien e Zotit se edhe detin qoftë jam syr, do të na kesh pas vetë apo" Në ndaj njëri për shambull, për njësëm nga nga ajo bërthama e shëshisë, familja. Një du të me pasë, po, vendimit cektuar nga njerën, merë kruj familjarin nga se i takën, më morë nga njerën. Po, si njërë për shambull, duhet edhe shpeshtë dhe më më më më më më më më më më më një, qëfar për bëjmë, si përbëjmë këzë problem, ose më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më Jo të përvarësohet, për shambull, baban në marrë në vendimit si me eduku, po asë nëna, konsultim dhe bashkullim i ndërsial për të mirën e familës, po adhe prendet më u konsumit më fmitë, e kështu më radhë, pasaj fqinit me zveti më u konsumit për një që saktuar që ka të bej me laqën e tyne, me nëndërtesën e tyne, pasaj gjemati më u konsumit zveti për, për lem të saktuar, e kështu më radhë, konsulta është një, një prej elementve themelore të suks Athe Allahu dhe Lore i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Washawir hun fi al-amr" Konsulto meta. Bara mend natyral. Pastaj patyshim mekanizmat e vendimmarrës ndërtohen në bazat të ndryshme, bazë dijes së përvjesë të autoritetit, eksamërat mirë po, gjenin mirëmbukon konsultuara. Me mor mend pejgamberin konsultoje, edhe edhe atë një jetë përditshme mirëmbukon konsultu. Për jashtatura me enxhall këtë thunat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga se sigurisht e kanë thën dietatëshëm ë uh, nuk dështojnë dhe nuk zgënjehet ai i cili konsultohet. A do të them kur kur, kur konsultohesh dhe e ndërmend vetë të përcaktu. Ajo që ndodh është komplet, pastaj e qartë se s'ka pat mësi më çështje. Nga se ti ke marrë masat e dhura e ke pyet ke konstrukot skevon kokon tani apo edhe ajo që kanë ndodhur pastaj s'ka asgjë tjetër, kështu zoti ka caktuar. Mirë po xhara pranduot apo ë eh, došta e bën i veprim caktuar dhe dën se ka qenë gabim. Dën pastaj për shkakun do të bëhet qartë se ke pas mundsinë py të pyet dikë ndaj me tregu dhe kështu më më çën puna këtu që thot dikush eh pse zvet çfarë bën. Kështu më ka tregu ku më kumë. shku. Po shumë gjenera mund të shkunuat drejt gabimeve, me krye, me të mendon se dikush të kryen punën, ai shkryn punën. E kur kur pastaj ë dëmtuash nga përgjithëja e gabuar e e e e e iriu që më të kryp punën, thot viku, po po zvesh ku po snie në dorë të kis kryp punë kë, soni je kësh. Mashum diesh kësh se ke vetë këtë, se vetë dështimin punë që ka ndodha, po se ka falosur si me kontrysh atë. Prandaj për, për, për mi mbyll dy shejtanet dëzgënimet dhe dështimet, konsulto atë a kom në punë po mduhet jo vetëm për punë të fest, po pa shumë punë tjetra. Atë dikon konsulto, merr merr mer, merr merr uzimet e dhura nga se kështu bën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë për asaj që marrim të ndërroza nga betejë është edhe dashuria e madhe ashab për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë nuk e ka nuk e kanë pas let të ndërroza bashën ensarët që me marë kësë vendime. Nja se filnë mes të nësarët unë nëngarkua në mjaftë me arni mahajjërëve, në më nëngarkua ekonomija të në, nëngarkua edhe edhe, edhe, edhe gjendje sociale të në të në, nëngarkua edhe siguria të në nëngarkua, me të madhe, me arni mahajjërëve, po në gjithë të kështë i pagojëtën kësh, nësarët, banorë të medinës, për kë për mahajjërët me eke, alë për pej por në dinë përballuaj tash me dal jashtë dinës dhe krahas gjendjes rënd që u shkaktuar dhe të, medines, me dal tash edhe jashtë dinës me zhvilloi betejë që ishte diçka shumë ngarkese, vështirë përballuëshme në anë teatër muajët e Mekës ishte raskapit nga nga sa vite do mund ë dhunë dhe presion të Mekës dhe pas sa erdhi në dinë më me një herë kamor pak vetëm pa, pa, pa stabilizuar me herë tash më shkuën në betejë dhe kështu për ta vështirë. Mirë, po dashuria për pejgamberin për për Sallallahu shikoni sasi i bëre që ata me vërtet mos tahamenden, pasçi e vretën se pejgamber son po silan ai kërë dëshirë të delën në betejë. Pejgamberi son po vret që kërë dëshirë të delën në betejë. Dhe pas ai kërë dëshirë në kuhamenden as për një moment, as hata pejgamberi son që me përshpërkopa që vendi sosëm. So. Pastaj me çdo segment të kësaj lufte, në çdo në çdo hap të kësaj lufte, dalën dëshmëria sahabe për pejgamberin për sallallahu alaihi wasallam. Ja ndërtuan do do do atë varden e komandës, siç po, e kemi përmendur apo që prej atyt më na gjen betejën. Pastaj kur syet nuk kanë se me lehtësi të deportojnë kurish deri te Kai dhe dolën me me trupat e tij trupa të tyre para ti me ambrojt me pasuri me gjithta po dëshmu se oh nuk ikste thjesht vetëm ë uh, një premtim që ja ka dhënë por është me vërtetë ë uh, një gatishmëri për me sakrifikuar gjithë ato që kon të bëjmë msimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nga këto vazo gjakë morim sen. E vëj nga këtu vetëm nga shumë tjera, por pasimet e qluksa bëdet sa e paguan çmimin e kësaj dashamirës hap të pejgamberit sallallahu Besojmë menjëherë na më e pagu gjën e kësaj dashurie tjetër. Me dashën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është punë e madhe. Nëse adhuro na pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ne dhonë zotë jallahu alajhi wasallam. Nëse dhën Allahu jallahu alajhi wasallam çka dën ti, çfarë më të madh. Çfarë arritje ka më të madh në dunies Allahu më dosh. Përshëm. Tinitë mënu Allahu më dosh të mirë. E pas kësaj përshëmut ndaj çfarë arritje më çfarë do rritë në dunies të pa krahasueshme këtë arritje. Këse kur Allahu dënë, gjitha i kje, gjitha i kje. Kër Allahu nuk dënë, azi nuk kje, edhe pëse nështrat të duke se kje gjithës nga. Dhej, me dashtë, pejgambirin së asërëm këqmim, nuk është pëqmim kjo. Ashabët ishë në gjendë me pagu, sada që të është qmimi kësa e pagu, së këgale. Dhe pa u hamen asni herë, në asni mëmen, pa u hamen në farë edhe me jetë, edhe me pasuni, edhe me edhe me komoditet, edhe me rahatim me familjen më gjithësa, kish gjetur me pagu ka dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye edhe i përzihet Allahu që të jetë apo që tjen, e, të jetë ë shoktë pejgamberit sa mbashkoni gati dhe për krasë të di të nivojë ne kat ne kat ne kat rrugëtimon ta. Për asoj chimonë dorëto në rrugën ne kat ne kat ë betej është edhe realiteti fitorës dhe, dhe më honë në bedër jojtëm që ashabët e pregamerit e së sëllëm fituan edhe fizikisht në bi korejshtë e mekes po ishte, ishte nga dhjim u shpartaluan dhe u shparën dhe ikën korejshtë e mekes dhe lanë 7 dhe, dhe të vrarë në betejën e në beteni e bedrit, e shtadhej uzu në rabë, në në ishtë e humbje mënë për ta, dhe kjo e fitore. Mirë, po. Biseda për fitoren, të nërru rëzër. Rëzë. Në bedr nuk përfundo në të kjo, kjo dimenzion, në po. Me thonë përshamë musliman, fituan bedr. Pëse fituan bedr, pëse eken kërështë, edhe... po, dhe së është kjo funi fitore, së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allahu ka thonë ato këtë ditë, Jomul ja Furqan. Po, dita e ndarjes. Mes vërtetës dhe të pavërtetës. Më rëndësishmërisht, se disa njerëz, do thon, të thonë, po mbrojnë parimet e tyre, po mbrojnë besimin e tyre, po mbrojnë qëllimin e tyre. Ndërsa të tjerët as vetë nuk po mbrojnë qëllimet, po mbrojnë interesat e tyre. Po mbrojnë, po mbrojnë mendjemadhshtëtinë e tyre, asgjë tjetër çfarë parimën mbronin kurreshnë me ata? Çfarë parim? Asnjë parim, nga si nuk rrezikoi parimin e tyre ata ishin mëkë. E çfarë mbronin ashtu fikam, ashtu mbronin besimin e tyre. E mbronin të drejtën e tyre për t'jetuar, për të vendosur. Vendos. Po, kanë ditë me vendosur, ti s'po bën të vendos. O s'po vitet ti kërtore. Dhe pikërisht e drejta për të vendosur, e drejta e e, e, e, e besimit, e, drejt, e drejta e vërtetës pikësa e triumfues. Prandaj tendozën kanë kanë një komisionieri ka ka ka fizikisht mos më qen triumfues. Fizikisht mirë, por pa parimisht më qen triumfues, kjo më rrethës nëpër. Më rrethës me qen parimisht triumfues, parimet e tua më triumfues, qëndrueshmëria e tua më triumfues, a pse mundesh me koni shtypur, edhe i lidhur, edhe i penguar, edhe i mundesh me gjitha këto. Mirë po tjetër triumfues. Nëse dëgjna kërcuar, si do të e rarëtriti fiturës. Një e fizikë, pa e parimorë. Në po, për të asvije, dhe më thonë, <coughs> kur tërturohe i Bilali në meke, me vendurës në të shkëm bit në bëjëks, në nga prënëri të që kësë esklavruar Bilali, po në aspekt në jashtëm, kush fitante? Fitonte kush i pjaqet gurin për mi, po po se ky është më i fortë, ky fitonte. Por alish kush fitonte me këtë tash rregullt Betrit fitonte Bilalin edhe pse ishte ndrguri. Pse fitonte? Qesai thonte ahadun ahad. Njësh thonë. Njësh mund të vaje ehad. gurin për mi, mos tonë dy an, njësh. Andaj kush triumfoi në këtë rast? Bilali sho triumfoi edhe pse ishte ndrguri atë. Pandaj Betër musliman fituan edhe me edhe me konceptin e gurit, por funksionisht apo fituan edhe fizikisht. Mirë, po ajo ana më e ndrështme dhe më e këndshme dhe më e lezetshme e fitores ishte fitoi kytoj besimi, fitoi e drejta, fitoi e vërteta. Kytoj njerëzimin moral e edukata, këto fituan. Prandaj berazisë është të mëozon me fitu me fitu parimet, rregullat. Seku si sot dihet për shembull, duhet që për një fitim të caktuar i thënë 100 rregullave, 100 parime. Dhe mënosë ka fituar. Jo, uallop. Në momentin kur është njëllosë, moralët, është rizikuë besime të, këtë që ka fitur në masaj s'ka kuptimu, nëse me këtë koncept fitimit mund të jetë pasaj i lavduar edhe krimineli, mund të jetë lavduar edhe hajni, nëse sa më në në që ka fitur, më në në në që ka fitur, më në në në që ka fitur, më në në që ka që, so, a ka mund që i si me marë për shamu në hajni në gjitë për dhëshme, dhe pu shemull që në historie të suksesme, a po, ha mëne 20 që të kujtust,"�� Sutur ja të të të të të të të të të të e nuk mëni jakke të Shqaro, Mellesen女 prëkt Baud pane izh공jer për 속ë sue praodhinë frotatshande To su të vabituritë dhe imagining ente i kritisht 관련 sem ëg advertisements Nështë si të të të reks i kritirujur Nështë të rrit part at të vaj drukhe që atë të trepro cents edhe një whole Të të e nyë Repunhpro të ndo sight të të të rrit. Kjo nërëzion për të e këtë Puis a to të e me polit kur për la vdroja kur të ortosh këto standarde, këto koncepte i gjen tek Betej Bedrit. Gjithashtu ndërvezo tek Bedri gjejmë edhe ë një element të rëndësishëm shumë në rast të krizave, në rast të problemeve, çdo është ai. Këlimi ka Allahu xhenë në luftën. Çnimë mos muhabit me forcën ti, ti. e tij, me aftësinë e tij, pejgamberi sallallahu selam e vërtetë është që kështë asabë, dinde që bëjnë të mastije dhe dhe mund qëfarë gadishmërije me që thëtë, i që i duhur të ka qëllë bëndë e dua, bëndë e dua si kurse kimi të cekëtë këshpallusja nënjarës anjë bëndë e lutje sa që i bëndë nga nga krahte ti i bëndë gjumbeja që kështë dhe u bekri ja veshtë e prapë a i bëndë e dua duke allahëm im tuhlik hadili e saba fërëntu abe dhe filam o zotë imadë këtë halë, e që jakur këtë chapter ¨të halë ku aqla në tokë, që่ kasyon e më tahunë që aqla do përda në kan intelligence be, nse allahe me Nasra ke Elnedi wa Atini'' E ndihme ke me këpremtuva e aa shaddha mam në ketjamek, donde e ndihme ke li më otavete정 ku!! Në citatu që mes jo kenë kö terët, po se vë të HOqë e Këtë me Ö ABDÍMを叩 të me ndërmaër ma moveorë, me kësh eWhen uh qui është një këtë rë Më ter dhëma'ni këtëm, Mos harrodon, gasoasht nga shkaqet më të fuqishme që Allah xhellahu më ka pozitë aftë. Sa njerëz kanë kapur limbë dhe i thëmi bo dua, po po dua, po pa çka po po. Por se Allahu të përgjigjë dua çapo ta mëson dua. Ne nuk po themi që nuk vetë mjaftu me dua, larg asaj. Jo më long pun, të gjitha veç na bëna dua dhe na më xhamirim. Jo kështop. E pastë juve, jo i pas mat, apo taspi kimaterial, e pas skaçme pun, e pas këtë njerë me mlimu kë yonë kështop sebepe të mesin sebepe, janë mërëndësi, mirë po, ku është duaja, ku është ibadetja, ku është nështimin dhe Allah Gjellë Gjela Lopëtër, me lutë Allah të barë këtëtër, pëndaj të ndemërëzit duaja është nga më të nëzishmet, pëndaj Allah është nga më të nëzishmet, pëndaj Allah është të gjithu në rabëkum, kur ju i kërkërit ndim, Zotë të juaj, shetë ka ketë ashabë në duaja, lutëshë Sigurisht që më cekë që ishin pjesëmarrës në betejën e Bedrit. Ai lutë Allahun që më bula. Griti notën, faloh. Bëdhikër për marrëzot që jote Allahu, lutë. Bë dua. Griti duart, lutë zotin që jote Allahu, griti duart. Dhe bë dua. Përkund gjithë shërbimeve që ndel maraton. Sot pandramë kryena e knejuar për këtë që dua me bë. Ku bëdon Allahu? Ku bëdon pa dua? Ku bëdon pa ibadat? ku po don pa përkujt Allahu dhe Lewala po si ku thash kërkon ndihmën e këtij konsulto me kët mendon se gjithsa këto janë të pakontestueshme mirë po doje shtej të bitër soi kthimi ka Allahu dhe Lewala për ulja varfria ta shpresash nevojën që ki për Allahu dhe Lewala ta shpresash atë varfërin që ki për Allahu dhe Lewala ti thua Allahu dhe Lewala o Zot unë ndërmuara këtë mosha unë këtu muzicimi keton po i përdori mirë po kërkon ndihmën tona kërkoj për krahën tunde, kërkoj faljen tunde, kërkoj suksesin për tie, më pranë. Mos haro duan, mos haro më ktheu Allahu Jellaluhu na gazeku nga më të rëndësishmet, që na jap luftë me drejtata. Dhe e fundi i gjungat sekte është e vërtetë se pejgamberi sallallahu alaihi dhehmua me ashab, e totë ulimit të zëmat më zbëti e dërgoi melek mir po o mennasru illa min indillah. Dhe Allahu Jellaluhu tha ashab Kjo në kjo kohë dëridh edhe me duan dhe me topikat e mbarshme se Allah vërtet se u ka dhënë me lehtë qiupën. Për mua që të ushëmat i u vës, e një nyra skindëuaj për përkrahje vetëm. Mirëpor dij se e ndihma të rakopi Allahu jënë vetëm. Prandaj edhe kur ta bësh analizën e punës së caktuar, sukses të caktuar, kur të bësh analizën e një arritje të caktuar, sikurse që thon mosaharat duan Lutin e lojën lewala për sukses dhe arritit dhe dole për krizë. Por edhe kur daqë për krizë, edhe kur të arrisht sukses, edhe kur të arrisht fiturit saktuar, edhe kur të arrisht fitim saktuar, mësë harrën i sen. Allah u ka da është ta ka da, dhe. Kur mësë tuj, shuqër që i veta filonin e mësë, kejtjën këtën regullë, e që mësë harrën i thënë Allah edhe mësë pare, alhamdulillah, dhe. Kjo e mësë pare, dhe. Mësë pare ë Mos por çdo sukses, borçi i ki Allah fillimisht tani i qiti rrotën. E pason ndodh që apo në në sukses të caktuar, në arritje të caktuar, me haru Allah xhallahu ora oh shumë fort oh, aty kur sot jemi këtu. Allah i tha peqamerson mos u habetni. Se se mos bedrët, të vërtet bakike shumë mini mi, korej, pse kanë këmujt ata që të ka shtypë di mëën, ka çif fitore shumë më të mëdha. Fikollodja dhe uaq kujte ashabe wam an-nasr illa min indillah fitoria do vije pas pelodja dhe bora këto të sebimë e vërtetë është thotë keni don kët pjesë e ata s'kan poshtocje nui e uni dolt fort e ju keni posht kët prekroje pas se allah u ka dërguar me lek kët rregull ashtu që ja nozë dëbora ndonë është nga sureti pejgamber sa dorgoz kurri dëgjon lajm të gëzuar shumë Gjondi pr esh zohet oatak me ështimuk armë kënet këntes parisat Nisi këntes min Ashut Meb� ähj lo vakë Gjondi qerë ja sesjde ku për shukur Sege dhem nj princi Gjondi qerë mosqen Melchira Gjondi qerë e hit type Këntes sosis Kë land Ach lands Nal grad e kalë Gjondi qeypik s actors Gjondi qerë saqte janamu Svitë qe' tëm thanka Adfolinu ex tal Einsan Par sokses himself A fuallu me këtë namazë, kërti apë Allahu di i shkak nga mirësit? Që Allah me fërëru, jobesh, ilham dhullat dhe kripunë, jo, në bërësëgjë dhe, hal dhjyre qatë. Dhe i t'i eshtë, Allahu të mirë njasë, me me zemër dhe me gjuhë dhe me vepëra prat që, të kanë dimu prat që që ka dhërë Allahu gjëllë më ala. Qëndaj, Allahu i thasë halbë, e fërëdhe që këni fituë, këni arrit kajtë mirë, për mes harëni A dhe ne mos arrim kur se gjetha që arrin e vërtetë është se Allahu na jep aftësi e mundësi për këto gjitha këto mirë, po vetë besim tonë i henë kuijt se bepa. Allahu ka dashur të kaozu. Allahu të karuaj. Allahu të ka dhon. Vetëm Allahu i kiborç. Pastaj, pastaj të tjera. Po edhe njerëzu i kiborç. Patjetër, dhe duhet më qenë mirë njerëz nga njerëzve. Nëse ai që nuk ka mirë njerëz nga njerëzve nuk ka mirë te Allahu. Kjo është e vërtetë. Mirë po. Para së gjethës. Allahu tekena bab. Para asiat i fundronë. Para se gjithë ata i themi elhamdulillah eksumrad. Janë kujdesim samse me që na jep betejë. Ka shumë gjë të tjera që dalin nga kjo, mirë po, unë të porjoja që po shkakto tekosë ku vëzuar që kemi ti për mendysa që shpresoj që, që tonë, të tin baza përfitime nga betejë e betet. Ne sovan xhëmë ora që betejat tona të përditshme që kemi me shumë sfida të losha, ka shumë probleme të ndiej kem rrugën e duhur për të zgjidhur ato. Dhe lësë Allah Gjellewana që Zotë Gjellewana të në bëndë trimfua dhe nga njësë bëjgjës provë dhe sfi dhe të lështë që në dalë në rukëtimin tonë dhe të Allah Gjellewana dhuke arrua të urbesimin tonë dhe parimet tonë dhe moralin tonë dhe dukatën tonë dhe me gjitha dhuke arrui të knasinë Allah Gjellewana dhe dhuke fituar dhe shu i në e tijafënë. Mëka që përdofënë Zotë i Shuleb, dhe të kim në arshënë, sallamë në në në në në në në n